Gleisjörgin léttginnið er fyrsta létt sterkvínið sem hefur verið framleitt á Íslandi. Léttginnið þeirra er fullkomið í aðstæður þar sem fólk er ekki að drekka en vill vera með í stemningunni. Léttginnið blandast eins og hefðbundið ginn í tónik eða bara hvaða blöndu sem þið finnst best að drekka með ginn. Gleisjörgin léttginnið fæst á Gleisjörgin.ris í melabúðinni Hrím, dim og Eppal. Narverðar stofan og stikkisól með veitingastæður og heimsmæli hverða í hj Ég kynntist þeim hjónum í fyrra og ferðminnum um Vestulandið og mæli eindreiði með því að allir sem ég að ferðum snæfellsnesið geri sér ferð á þennan gegngeða veitingastat. Jólagötturinn og Sweet Chili er kombo og mánaðar eins og þessu sinni hjá Lemmon. Þar getur við fengið samlók og djús á aðeins 1590 krónur. Lemmon hafi verið með okkur nánast frá fyrsta degi podcastins og ég er þeim innilega þakklátur fyrir það. Og talandum fyrsta dag, þá er fjárðakaup líka búið a Fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á heilsu og að næra sig vel, þá mæli ég með að kíkja í frægið, heilsu deildina í fjarðaköpum. Ert í vandræðum með að finna réttu jólagjöfuna fyrir einhvern sem við þykir væntum? Hjá fitnessport á smiðju vegi 6 færðu gjafabréf sem eru frábarkjöf fyrir alla sem vilja hugsa um heilsuna og með öllum gjafabréfum hjá fitnessport fylgir æfingabólur, hristibrúsi og prótin frýtt með. Fyrstu styrtaræðilandir að podcastinu hjá Sjónlægi eru heldur betur komnir í jólaskapið og þeir bjóðan og öllum fría fórskóðun sem jólagjöf. Þannig að ef þú bókar fórskóðun fyrir 24. desember, þá er hún þér algjörlega kostnaða lausu. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðilum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við hafa farið langt fram og væntingum. Há við leitni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. það var nei að vera gætir. Kannan að fá þig heimsson. Já, þakka fyrir, þakka þér fyrir að bjóða mér. Sögu. og og bara heiður að vera hérna. Já, þakka þér fyrir. Kannan að fá þig heimsson. Ég held að ég hafi síðast ekki viðtal við þig á skjá einum. Já, ég var einmitt að hugsa til þess er að hérna ég var að keyra til þín hingat þá var ég einmitt að hugsa um það, þegar ég saði söguna, þegar ég var að er ég sagði sögun um ég væra singja fyrir Putin það er ekki að þér erum að fá hann aftur við þérum að fá hann aftur ja það er ska hái kanskje ekkert merkilegt að vera syngja fyrir eitthvað fólk sko. Já, það sem hann merkiði að var leiðin að því að fara að syngja Já. að hann var sko ég heldi að hann hafi fari gegnum ykkur <líð> að 50 dýr 50 dýr og menn voru að fara ansir sko ja hann fann að líða ansir illa sko svona þegar þær að fara helmingin og ég heldi þetta hafi öfluglega verið 50 dýr og það var sko þegar fórin eina dýr hon localized so runner en þetta var svolti óþægilegt sko. Mu faingi innlokaun again. Já, ég fekk innlokaun. En ég heldt ró mína af því ég var nú með hérna íslendingum og og, og, hérna. og svona fólki sem ég er svona þakkarla treysti sko. Hvar var þetta og hvernig kom þetta til? Mosku. Það Moskú. er Mosku, já. Og hvernig kom þetta til? Ég mætti mamma ég ekki alveg þetta var eitthvað vegum vinanna míns Gísla Guðmundsonar. Við ah. til. Það var hérna Þetta var svona að við fórum, uh, hérna, þetta var árið 2007 sem þetta var. Já, það er allt var í blúsandi svingi. Já, og, myndi segja það og, og, hérna, og þá held ég með minnir að Pútin hafði verið fórsetur þá það. Það mm. var ekki fórsetur. Sko. Nei. Þannig, og söngstu fyrir kallinn? Já, ég söng fyrir hann á svona fullt og öðrungur. Okay. Og ég held ég að minni mig að hafði sagt eða frá því að, að það var þá þetta fyndi að ég vona með dálítið mikið hérslátt <laughs> nú kvíði fyrir. En ég söng hérna söng kalla fyrir þá, My Way. Og þá var það var svo fint að þey voru alltaf svona. Eso getu. Og það kom svo na bros að kalla þá formera, aðeins að létta, að það var En hérna, var, já, og... þetta var, svona, var að fara aðeins að opna sig sko. Á, okay. En þetta var mjög, þetta var mjög skemmtilegt. Geggja. Er þú sko þú ert búna að þú virst að segja með að við líka verðum að syngja í af því kona þeir er náttlæga frá Kolumbíu. Já. Þú ert búna að syngja víða? Ja, ég vík tek að til mm. sama sem ég æ sungi, þar eru án sí mörg sem ég kemur mm. fram á sungið. Mhm. Mm uh, er ein eitt af merkilegustu löndum sem ég kemur til. Að og ég er er mm -hmm. og ég er afskjæfla stoltur af konunninni minni sem er kolúbísk. Mhm. Og í búna vera daltið í Kolúbíu og og hérna séð hluti sem er, bæði það, er flóran, séða, það sem er náttúrulega eru bæði magnaðar af þannig það er svo öll flóran, þú getur rétt séð að það sem að alle myndir geta ég myndu verið það hræðilegast mm -hmm. og séð eitthvað sem er algjörlega eh það flottasta sem sem getu séð. Já, hefurðu verið mest í Bogotá? Já, ég verið mest í Bogotá. Ég hef sétt í Bogotá. Af því að ja. Bogotá. Já, já, og já. hérna eh ja, er semst fjölskyldu fjölskylda hún er búsett þar. Sko. Mm -hmm. Þannig að það hefur verið mjög ánægilegt og skemmtilegt og ég sem á kvikmyndahátíðinni fyrir fyrir fyrir þá í Kolumbíu. Mhm. Mm Söngi beinn útsetningu í sjógarpína og svo er ég sendur með sjúkrabíl með háfjallaveiki eftir. Það var er <laughs> búna að taka háasi þar na Þannig er þetta var svoltið svona. Þetta var dálti erfitt sko. Það er háfjallaveiki og það nátt að þegar að fólk fer að reyna á sig og komið uppi á svona mikla hæði. Já og það... ég gerði þau mistök að, að fara til karta Mhm. Mm Nokkurum dögum áður og kom bara einum degi á sem samt á eða einum degi á áendan áruna að þessi kvikmyndahátí var. Mm -hmm. Og þegar ég mæti þá náttúrulega þá fer ég einblína það að æfa mig og, og reyna að halda mér í formi og mhm. Mm og, og hérna og bara undirbúa mig fyrir þetta að þetta var náttúrulega mikil og stórt tækifæri fyrir mig. Mhm. Mm og það tókst, vel, það tókst vel, Og svo náttúrulega hérna það er vert að reyna svona á þig í svona þunnu lofti að þá að fara vöðvurnir í líkamanum að beðiði mjög súrefni og þannig að það það á hjarta og lunguna á mér og, og ég þurfti að bara fara á spítala. Hvernig er því þú ert fyrsti maður sem ég er með viðtali sem ég hefengi háfallavegi ég er lísir þessans fyrir okkur hva ég, vegin, fyrir, ég, ég, ég sko snertt sko. af hvernig eru hvernig kemur er þá einkennin fram? Það var bara það ég gat bara ekki ændað. Uh -huh. og áttu bara mjög errið með andan og andanum og, og, og ég var máttlaus og ég höfuverk þannig uh -huh. að þetta var skrítið sjóntröflanir uh -huh. þannig að þetta var mjög enkellegt og skrítið uh -huh. en ég var í góðum höndum og ég myndi bara segja að heilbjörn í Kolumbi og ég nú bara með því betra Já og einmitt við, okkur hætti svolítið til að vera búin að ákveða um hverja hlutu um önnu lönd sérstaklega þeir eru fri utan Evrópu Já, og ég myndi nú, ég held að það sé nú þannig að ef maður er alltaf að hafa ekkur á skoðun á einhverju, þá verður maður að, held ég, að vera búin að kynna sér það. Það er bedra. Já, og það er allt þannig og, og, og, og ég hef náttúrulega ekki farið út um allar heim þannig að ég get ekki sett hvernig eh, hlutindir eru sem sagt, í Kína eða Japan eða ég þekki það bara ekki, það er auðvitað bara, auðvitað mjög fínt. Mm -hmm. en, en ég, Lendi í því að þurfa að nota heilbjörskerfið í Kólubíu. Mm -hmm. Bæði vegna þess að ég er náttúrulega mikil kvíðarsjóklungur og þarf að mæta mm -hmm. til læknis út af því. Mm -hmm. Þurfti að nota það og svo fekk ég þessa þjónustu í Kólubíu sem að var að mínumandi mögnuð, bara hvernig ég var þjónustar og, og rannsakaðar þær að lendir þú þar eftir tólikana og erða þá er það vera gangur skuggum að sé ekkert annað aðeir ja hann var að ganga hann vildi ekki læknirinn vildi ganga skugga það var ekki að, ég var ekki að fá hjarta haffalli eitthvað mm -hmm. þess áttar og ég var bara rannsaka og mm -hmm. hann þeir vildu gera það vegna þess að þetta varu svoltið svona kvöss einkenni ja og varst í langan tíma þá ja ég var ég, ég heldi ég var spítalinn og hálsólhring okay. virkar þetta eins er er er, hérna, er Nei, ég þurfti ekki að borga mikið Nei, þannig þetta er ekki eins og í bandaríkjum Nei, það er náttúrulega á þess að ég sé alveg viss um það ég verðum bara þá að segja að það getur komið það fram í á texta það þar eins mm -hmm. að ég held að það sé að fólk borgi sjúkrasamlögu í, í Kolumbíkja yeah. Já, og píti hvernig virka það þá Já, ja, eins og var hér einu sinni sko Já yeah þú skuð krösa um þannig að, að, að, að, svona, að, að þetta gengur svona þokkalega fyrir sig. Þú getur notað mm -hmm. fara á einka uh, spítala. Mm -hmm. Og svo ertu með svona spítala sem eru fyrir almenning sem eru og eini mun erum kanski skilds mér, kona mín hefur sagt að það segir bara biðtíminn. Já. já, já. Þanne er þú ert að nota ef þú færð að nota hérna sem sagt heilbrigðiskerfið ert að greiða fyrir það? þá tekur oft miklu stuttri tíma mm -hmm. en ef þú ert að fara bara sem í svona almenningsspítala þar sem að nánar sömmu læknarneir eru að vinna sko mm -hmm. eru vinna á þom spítalunum. Já. Þá er þjónustan jar góð en það getur tekið eitthvað eitthvað tíma sko. mm -hmm. Og en það sem ég tók eftir að, að sem var náttúrulega magnað að að mér finnst e, kólibíum þetta er ófalslega gott fólk. Mm -hmm. Og ég fann það sérstaklega þegar ég var úti hvað var verið að reyna að taka alltaf vel á móti með hversin ég kom vegna þess að það vissu það að ég var í náttúrulega útlendingu. Já, áðnáttúrulega ljósherður og... Já, já, og bara, og, bara hvernig þau tók á móti mér. Mm -hmm. Og þegar þú ferðinni búður og svona þá þá segja allir góðan daginn við þig og mm -hmm. Og þegar þú ert að vestla og borga á kassan og þá er kona að setja í pókana og þar er allir brósandi. Þetta er svolítið svona þannig samfélag. Með mm -hmm. við líka það að, að það eru margir erfileikar og það er mjög mjög flókið í, í Kolumbíu mm -hmm. sérstaklega er náttúrulega vegna þess að það er líka, mikið gleyma því þó sem að tala svona um Kolumbíu, það er náttúrulega líka þon að dökkar hliðar eins og með fátækt honum mm -hmm. sem er náttúrulega er það þá í þú sagðir á um að ma gæti séð hræðilega hluti er það þá í eins og út eða fátækra í stórborgarnum Já þá er náttúrulega það er það er dalti sorglétt að segja frá því að að segja er ætt til með að keyra að þá möst gætuu get, lent í því að þú ert ekki að keyra fram hjá sem er látið sko sem á að Já, og og ég með þess að það, að að það er mikil traffic Mm -hmm. Það var leiðlætt að dey bílslysi í í Þokköt og þar er svo mikið trafíka. <gri> það, sko, það er ekki að þú getur ekki keirt ratt. Mérði mm. ekki negur haa að fara bú. Það var nóg gott fyrir mig <gri> að ég keyr alta svo hægt, að segja þær sko. Okay. Þannig að, að, að, að það sem ég tekur eftir er að, að að því ég var að keyra allir með sá á á þessa svona brautum, sem var að fara inn í þykkerfi. Mm -hmm. Og þá er náttúrulega er garðar á milli agranna. Og þar sér ma suma bara tjalda búa til að bara búa í pappakörsum með með svartra ruslapóka og það er að gera þú mm. lifa þar. Það mm -hmm. þann er fá tæktin sko. Einmilt, einmilt. Þanne það er það er alveg rosalega, það er sorglegt að sjá þar sko. Mm -hmm. sjá það. en en en þeir eru að, að vinna hörðum höndum held ég í því að reyna bæta bæði ímynd landsins og hugsa líka bara um fólkið sem að er búirfátt og þeir eru búin að berjast gegn uh, atvinn og mm -hmm. og það sem að þeir eru að vera að gera í Kolumbíu það er að, það að þetta er náttúrulega eitt ríkasta land hvað varðar þar áveksti, uh, uh, og, og alls konar svona hluti sem, er sem að jörðin gefur á sér mm -hmm. og þeir greina að kunna að meta það mm -hmm. hugsa vel um þetta avokato besta avokato í heiminum í Kolumbíu og, já, <laughs> okay. og það sem er Í magnað er að að uh, þú ferð eh uh, á ákveðnum stað í Bogotá þar sem du sækið er kerru. Og þetta er fyrir fólki sem er atunulaust. Mm -hmm. Kerran er full af græmeti, ávöxtum, drykkjum og þú fer með þetta og þær úthlutaa ákveði svæði og þú selur þetta. Þetta selst allt upp að þetta er allt fest og fólk sem er á götunum að, að kæra, stoppabílinn, hann kemur og kaupir þetta mm -hmm. og það sem þú gerir þú kemur svo daginn eftir og borgar eitt fjórðar til ríkisins og átt restina Já, yeah, af þeim hjá þeim sem er að sælítast já. Yeah, já, þannig ef að þú hérna ef þú kemur ekki aftur þá skiptar ekki máli mm -hmm. en flesti vilja náttúrulega bara fá tekjur Einmitt. Svo náttúrulega annað sem er svo frábært í þessu landið þegar þeir eru að stærst og fallest og rósinn sem séð er, er í konunbygi og okay. ég fór einu sinni þegar ég var að kæra heim og alltaf að glæðja konuna mína ég kefti 70 rósir fyrir 30 eður risa rósir sko. og þú býtur eitt ja. ímyndu hvernig hjónafandi <laughs> það var helgi sko. <laughs> þannig að þetta var mjög, mjög áhófavert sko. En kann að er, er einmitt eitt af þeim löndum sem miðlanga mest afar til. Ég þá eftir, sko. Já, Suður-Ameríka en það eftir Já. En hins vegar myndir nú ráðleggja er að að að ef að þar er einhver sem að þekkir til og getur fari með þá var það mjög mikilvægt. Mm -hmm. Af því maður getur auðveltlega lent í því að að þúst að lenda í vandræðum. maður verri að fara að varlega sko. Er það þó að einn að fara í röng og röngum tímum eða? Já, það er með þessu, í í í Bogotá sem að er bannað að stoppa á rauðu ljósi Já, okay. Þannig að þú stoppar auðvitað ljós og getur þú ekki segt <laughs> Já, að þá er það sko auðvitað átt að stoppa ef það er umferð mm -hmm. en ef það er ekki umferð og þú sér sko og uh, það er komið og það er ekki bíl þá, þá hægir bara á þér mm -hmm. en stoppar ekki bílin Er það þá því að það er eitthvað ykkur... Já, það er hugsaður að það er eitthvað glæbakingi sem að mm -hmm. hugsaður getur komið heimsó. En því allir sem ég þekki sem hef að til Kolumbi og þú getur þó mentala tekið undir það að segja þetta sé alveg dásanelt land og gott að vera. En við erum ennþáttóldi mengu af þessari, þessari eitulifi á glæpa ímynd. Sko. Já, sko Kolumbið eru eiginlega er alltaf að vinna í sinni ímynd og, og ég, ég held að, að þeir eru alltaf að vera einn sanna og sína það eina rétta í þeirra samfélagi, þeirra mm -hmm. samfélagi er svo miklu, miklu, miklu meira heldur en þetta, sko. þannig er þetta bara tala um einhvern mann sem var til að vandraða mm -hmm. og til stórvandraða mm -hmm. en það breytir ekki þessari hugsun og þessari frábæru, frábæru þjóð sem að hefur lagt sitt af mörkum til þess að bæta ímin sína og eru alltaf gera, til dæmis eins og ég nefndi hér upp af viðtalsins, þeir eru að koma þeir að hvernig er að taka móti manni þeir eru bara að segja með verður velkomin mm -hmm. svona eru við og við verðum bjóðið velkomin og við verðum hjálpa þér og, og mm -hmm. þjónustæðir mm -hmm. En þetta er hvernig áhugur hvernig sko heilin í manni virkar að því maður tekur við upplýsingum og fjölmiðlum og fjölmiðlar eðlimálsins samkvæmt er ekkit mikið að segja frá því sem er svona bara jákvætt og daglegt líf. Já, þannig að það var eru síðan er að gera seríur um Pablo Escobar og Narcos og þá virðu það ekki kanskje Ocean's í myndun af landinu já. sem er síðan alveg kolröng og skökk. Já, og það sná seg ég alltaf, ég reyna aldrei að hafa neina skoðan er á neinum nema að ég hafi bara hreinlega upplifa það. Mm -hmm. Og það er misjaft. Til dæmis þegar ég fór fyrsta skipti til Kolumbíu, þá ákvaði ég fyrirfram að ég skyldi ekki vera meginhverra fyrirfram skoðunar Hættur er leyfið er svo bara ekkunnin að koma tíminn eins og það kemur. Mhm. Mm og þær ég lenti á flugvöllunum sá er það sem ég er mjög minnistað þar ég hitt af því að vera kynna skonunina míni. Mhm. Mm A þá var að all fjölskylda sem kom og tók á móti. Auð þú. Allt brosandi Kekjaf. að taka á móti mér. Já, og það og þetta er alveg magnað og svo náttalega Kona mér hóa með, veist, það var kona að vinna ekki henni sem að sá um að elda og þrýfa og gera allt og hver einast að mótni var bara, var bara hérna morgu verða hlaporð og svo var bara hátíð verða hlaporð og svo var bara kvöld verða hlaporð og ég með það bara hugsaði um að þetta er náttúrulega alveg ótrúlega sko. Já. En svo er náttúrulega verðleg alltaf að verðlegi alltaf að verðlegi vísi sko. mm -hmm. Það er alltaf að verðlegi vísi. þú vinnir í banka eða ykkur, ykkur, ykkur svona... Það mm -hmm. Já, og þar er annað sem er með fyrst að við ættum kanskje að taka upp hérna eða ættum að skoða. Mhm. Mm sem er með fyrir svolti magnað af því það er í raun verið að starfa. Það skiftir ekki máli hversu mikið peningu þú fær útborgað það er spurning hvernig fer mér peningin og hvernig verðlagið er. Allt skært. Uh, er náttúrælega miklu, miklu miklu læra heldur hér. Mm -hmm. En ég fór með konuna míni, við fórum eh uh, kanskje tvisar í mánuði að kaupa í mm -hmm og við fylltum bara maturukörunum, við vorum að kaupa fyrir mánu við vorum að kaupa kjönt, mm -hmm. kaupið fisk, þú, veist, uh, þú getur keitt norskland íslenska fisk, þú getur keitt allt, mm -hmm. ég keitt íslensk vatn mm -hmm. og það er bara keittir í mánin og þetta kostaði 100 dólarar. Kaupa fyrir heila mánu? Já. Okay. En svo þegar við að að kassan, þá sagði konan, viltu borga þetta á einu, tveimur og þreimur mánuðum? Ah, svolega? Já. Þá getur þú skipt það verðast lágt getur skipts sem sagt þessari hérna uh, þessari <gri> í þrennt mhm <gri> <gri> þann er mér finnst þetta er svolti áhugavert af því að mataverð á Íslandi er hátt og er í raun er mun ekki eða sem sagt heldur enn kanski launin ja á en að ég sé ekkur sérstökur uh, snillingur í því <gri> sko. en en þetta er bara svona hlutur sem man að maður verið að hugsa til og, og eitt af því það skiptir náttúratlega máli við getum ekki lifað nema við fáum að borða það ha, er svo leið já ha, er svo það er bara þannig en þú sagir áðan að þú myndir yfirleitt ekki skoða nema að hafa kynt hlutina ja og um einuð sagir hérna frammi hlíka að þú hérna talaðir ekki neikvætt um fólk nei er þetta eitthvað sem hefur alltaf verið eða þurðir að æfa þig í þissu nei ég heldi ég, ég ég einhvern ein ég man að pappi var alltaf að segja við mér að og aldrei að stríða neinum aldrei að tala niður til þeirra sem að minna meiga sín. Mhm. Mm þetta er bara það sem ég fekk í í þrið var Ingri. Mhm. Mm og og ég veit ekki korti að ég heit eitthvað tame merita eða ég bara hef ekki áhuga á að vera upp á kant við fólk. Nei. Og ég séi sko sérstaklega búin í svona litlu landi. Ef að ég hefði til með ykkur tíman sett út að þig, því mm -hmm. þú þjölmula magr og hefur sagt ímislett sem sem þú hefur verið um og ælelega. Mm -hmm. Og en ég trúið í, sko, ég trúið í að, að þú ert alltaf að reyna að gera þitt besta. Mm -hmm. En ef að ég fer svo að, að gaggrina þig um það hvað þú ert að segja, þá ferð þú að gaggrina mig. Fá með þú ekki hafa áhugað því að fá mig í þáttinu sinni. Koman. Skilur það því að ég hefði ykkert að vera að gaggrina Já, þig. Ég held að við trum að, ég allan ég hef það fyrir reglu. Ég er, nú er ég, er ég giftum aður, ég er í ég er í índislega fallega fjæra og gamla Mm -hmm. Og eina sem að ég vil í lífinu er það að ég vil skila henni út í samfélagi sem heilbrigðum og sterkum einstaklingi. Mhm. Mm Ó þau þí kort sem kona eða karlmaður. Mhm. Mm hún var alveg í alltaf að segja að þú ert alltaf sama rétt og allir aðrir þú getur gert allt sem þen langa til og mm -hmm. þú átti að gerða nokkur mann segja hvað þú getur gert og hvað þú getur ekki gert þú getur gert allt. Og þetta er eina áhuga mitt í dag mm -hmm. að það er að ég vil skila henni í lífið sem skóðum og sterkur meistarklengi. Mm -hmm. Það er bara það sem að og ég takka bara guði fyrir þessa eyndilegu stórku sem að kominn í límitt. Mhm. Mm en þú einu tilt, ég hef alveg teki eftir þessu alveg frá því ég þig fyrst að, að þú nema það er, væri ekkert að finna ekkert sem segir að þú hafir verið að tala illa um einhvern Þú ert bara ekkert í Nei, bara ekki. Og, En bara... samt kom tímabil þar sem að svona það var kanskje svona Au Twitter og svona sem stöðum þar sem það stundir að vera að gera grína fólki er þá var verða að atast í þér. Já, ég meina ma tekur nú um bara þí, ef að ég kýsa að vera í music, ég mm. uh, opna ber persóna þá var ég nátturlaga sætta með viss ah. að það er þetta er bara hluti af starfinu mm -hmm. að vera gagngrindur. Mm -hmm. Þetta er líka þess er aðalær eru í raun og veru, uh, markaðsmenn mans <laughs> þeir, <laughs> þeir eru hjálparmenni er hárétt ja þarfi að það er ekki að vera sett út af það Emmeit. en og ég séy segi, sko segir hvað sem er um mig bara frá lengi sem það er satt sko það er Já. það hefur gert til svolti ég held að það sé svolti mikið átræði sko. það er góður punktur Já, en, en, en ég hræðist ekki það sem að fólk segir um mann nei ég hef engar áhyggjur af því mér gæti en... ekki verið meira sama ég oft ætti til því sko þreyi hitt fólk mhm mm ég <laughs> heiti einu sinni Ég fór að syngja fyrir konu og það veitum svo til að dóttir hennar vildi að ég hérna já dóttir hennar vildi ég kæmi og syngja í brúköfinu sinni okay. en mamman er bara hún bara, hún gæti ekki ég, besti, ég bara þola hann ekki <hæð> <Okay>. <hæð> hún sagði með þetta sko setna svo var þannig að þegar ég fór að söngja í brúköfinu og þetta sló í gegn eins og alltaf mm -hmm. eins og alltaf <laughs> svo, svo fyrir að tala við þessa fall, konu, konu og þá segir hún, við veistu það ekki ég ætla bara að byggja afsökunar mér veist þú bara frábær, ég þóldi því ekki nú elska ég því <laughs> <laughs> og það var, þá, þá myndi ég að segja þetta var nú eitt af því sem maður lærir að maður getur ekki að vera að dæma fólk þó þú sjáur en þú getur ekki dæmt að finna þú þekki það að er svona þess Það er dalti mikið þannig. Það er svo leið. Su náttla á á endanum er það sem skiptir máli er hvenær tala fólk um mig sem þekkir mig. Það er náttalaga grunnadrattur og, og og hérna en þannig að mist jér engir snilliker með verður ráur eins öllum öðrum sko mm -hmm. en en ég helda að bæsta sem ma geri þar að ræna vera að forðast fólki eins mikið og um ma getur. <laughs> no, <be the> <laughs> Nei. Nó, nú vel. Nei, það veisk auðvitað að vera. Skilur að vera ekki að að, að öllu sínu sko, skoðunum og annað. Ég ég heldta mér fyrst svona mikilvætt að vera bara dáltið. Ég er meira gaman að vera í music mm -hmm. og koma með eitthvað út fyrir fólki þannig að hafi eitthvað til að hlusta á, mm -hmm. njóta. En ekki endilega er... ekki opbera sem persónu sko, ég vil gera það En þetta sé yfir með dréttverða þá er örugglega hérna örugglega meira framboð á skoðunum heldur en eftirspurn. Já, já en en ég mafti ekki, ekki að ég er ekkert á móti skoðunum sko nei, nei. alls ekki og, og, og, og það er marti í heiminum sem er gengur á sem að ég er mótsallin sko. Mhm. Mm ég vil ekki að það sé vera að að börn og, og konur og eða bara menn almennt. Ég, eða eða koma illa fram í fólk ég er ekkert ég bara vildi óskanna. Nei hérna, en meira kanska er það svona skoðanir sem eru bara um ja yfir leitt sko. En síðan er það bara fólk hverr er náttla að fá að gera þetta eins Já, svo er það bara ligga þannig. Sumur hafa þörf fyrir það að, að, að, að, að, að, að hérna, vera í svona og það má ekki gera líti við því heldur. Mhm. Sagðir þá að að hérna þú rún talum háfellavekinn þú glintur kvíða sem að væri þann að þyrtir að leita læknis. Er það búið að vera þann leiki ja? Já, já. Ég er nú tala um það áður. Mm -hmm. Ég er nú illa búinn að vera kvíðasjúklingur frá því ég var 6 ára eða? Sko. Nei. Mm -hmm. Ég get ekki lagt neina fingur og það en ég held gæti ég mynda með þetta að vera svolítið ætkengt mm -hmm. og því miður þá held ég að það sem maður hafi fl flaskað á að ég fekk ekki þá hjálfs sem að ég þurfti eða kannski að þurfti að fá þegar ég er svona ungur að fá, fá þessu kosk og ég er sex ára gaman því að fæ ég fyrsta svona þetta var, ég, mann kalla þetta kvíða sko en þetta er vannlíðan, mm -hmm. bæði andleg og líkamleik sko mm -hmm. Og, og þetta er alveg eitt að því sem maður getur fengið og svo fórum að þróa þetta með sér mm -hmm. og þegar maður er bara 6-7 ára kamall, að kama alltaf þegar áttu að fá svona þá náttúrulega eðlilega rugglast þetta aldrei í rýminu sko. Þannig ég segi ég er nú mjög þakkláttu fyrir það að hvað ég er miða við allt þetta skilur mm -hmm. og búinu að berjast við þetta mm -hmm. en ég er frekar orðilt aldrei fullanum þegar ég fer að leita með svo lækninga og, eða hjál Og þá er þetta farið að grassera svona djúft í mér og, og, og, og hefur tekið svolítið tíma að vinna bauðu á þessu. Mm. Besta sem kann koma fyrir mér í þessu er það að ég er alltaf að, alltaf að ná því að vera ekki hrættu við þetta. Já, aðeimitt. það er Það er grundu að það er svo mikið aðriðið. Sko. Kvíðin við að vera kvíðin? Já, og, og annað líka sko, það sem að gera sér mér er það að ég kannski bara að fara út í bíl ég að fara að starta bílann og fara. Þá hellist yfir mig eitthvað og ég bara treysti mér ekki að fara að keyra. Treysti mér ekki ok. að fara út úr húsi. Þetta er <laughs> þetta er ótrúlegt sko. En þarfn er þem að lísa því mér finnst kvíði yfir orðin svona svolti ruslakirstu hugtak sem, sem annað kvæ maður notar. En þú ert þarfn að lísa kvíði sem er svolti hærra skegi sko. Já, ég er í meistaradeildinni. <laughs> hérna, sko Champions <laughs> League. Já. Já, og það er daldið mingit munur og því hvort að þú sett eitthvað settaklega kvíðin að fara að eitthvað verk mm -hmm. eða að fara að hitti eitthvað, eitthvað eða þá að, að fá svona óstjórnlegan kvíða sem er svona eiginlega sjúklegur. Sko. Og ég hefur náttúrulega að er á lifjum af þessu mm -hmm. og það er náttúrulega, ég er heppin, ég er náttúrulega hjá frábæru lækni, mm -hmm. bara að fá nefnan, Ólafur Þór Æfarsson sem hefur haft bara eiginlega bara ótrúlega áhrifa á mitt líf uh -huh. og hann hefur hjálpað mér ótrúlega mikið og hefur mikil skilning á þessu sjúkdómi. Mhm. Uh -huh. Þannei að, að, að það er mikil það er það er mikill munur á því að vera með eitthvað sem er svona getur verið svona sjúklegt. Mhm. Uh -huh. er alltaf vondur. Og það er ótrúlega vont. Til dæmis er svo þegar ég hef vaknað upp á nóttinni svaka kvíða. Bara hræður. Uh -huh. og veit ekki út af þetta er Ég þetta er með erna segja það, sko já. þannig. Ég er ekki tratt að fara koma að hitta þig. Mhm. Mm en ég Þar geti verið er... hérna núna og tala við þig. Og fengið svona kvíða. Mm -hmm. Þá myndiðu gegga ekki endilega sjá það af því ég er svona aðeins farin að að höndlaða það að vinna með þetta. Já. En það er ervirt. En ert þú þá einn af þessunum sem að þessi lyfja umræða eh ert þú þá einn af þessum sem þeir segja lyf hafi bjargað þér eða hjálpað þér mikið? Já, já ekki ekki spurning sko. mm -hmm. uh, það sem að hefur líka hjálpa mér í svo, að því að þetta er mart jákvart við það að vera kvíðin. Mhm. Mm Og það það ég hef uh, reynt að lifa heil, heilsusamlegu lífi. Uh, það hefur uh, kallað á sumar sem að hafa verið að berjast þess eiga vera að gera með. Ég gerði það áður fyrir þá drakk ég. Mhm. Har ég geta gott verkfæri eg bara mjög líkleg. Sko. <laughs> Þannig að ég áttaðum mér svo á því að ef ég ætla að eiga bara möguleika þegar láta eitthvað verð úr mér þá yrði ég að hætta að drekka mm -hmm. og ég tók bara ákvörðu það að ég hætta að drekka mm -hmm. og síðan eru liðið rúm 20 ár ég hætta að reykja og ef einhver äh, hugsa um það að kosta sig erfitt að hætta að reykja þá get ég sagt ég, með rosalega góða hugmynd sem, sem, sem ég geti mm -hmm. ég laug allir með ég var að hætta að reykja Þannig að þær hitti þig og sagði við þig ég er hættur að reykja." Þauk það ekki dreytt um við það sem þú varst. Nei. Svo sagði ég við og pappa. Og ég var oft að reykja með mamma. Þauk það ekki dreytt með mamma. Þannig að ég var búinn að ljúga moti hött. Og og gaf <gatt> þær ekki rétt. <laughs> það var sniggekkja þarna. Og svo ein skipti var kominn heim og það var ekki búin að reykja allan daginn því ég var búinn að vera að hitta alla síðan var búinn að, að <laughs> kom ég heim vart að hugsa um á ekki að fá mig núna, ég fái mig sígarat núna í reið. Nei, ég þarf slepp maði. Þora sofa. Mhm. Mm Vaknaði ég þetta einn athér. Megi langaði sígaratu sían. Það er svona leið. Já, þetta er ótrúlegt. Þetta geggja mér. Ljúva sig í hætti Ég hef <laughs> aldrei heyrt þetta áður. Nei, þetta þetta þetta, þetta að að, þetta, að reyna þetta. Já, þetta er coping sko. Já. En að að því að kvítan og svona mm -hmm. og þetta sem að ég er að ég hef aldrei skamast mig heldur fyrir að tala um þetta sko. Nei, þetta er einmi. bara svo að vera mónið hné eða óhnita mjaðmir. Mhm. Eða óhnitan heil, væntir. Það var Húmarin, uh, já, er já, atrið, já. Sko. að samt að hafa svolti gaman af Já, ja, húmorinn, er mikill atriði mjög mikið atriði. Mikil húni þetta. Gott, en, þetta en, gott, maður. En hérna En hva ja, einmitt en varst að nota er áfengi sem sko að ég ég hef aldrei nota á, ég hef sem betur fyrir notað aldrei áfengi til að reyna að leysa eitthvað mál sko. Nei. Ja, ég var náttalega það sem ég var að gera, ég var náttalega að reyna að láta mér líða betur. Mm -hmm. Og með leið betur því ég fekk mér að drekka en mm -hmm. svo fór mér að líða jafn illa fullur eins og etrú sko. Þá þannig þá. Það komi hongar. Ja. að ég var náttalega nánast staðtrykkur maður sko. Ja. Var Bacardi. Ja, og Coke pakkartí og kókartí. Ég rýndi eitthvað tíma í umboðið og hvað slæði verðlæðin og pakkartí. <laughs> <laughs> Það var mig bara að þú svarst að leita að hjálpa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hann> þetta var þetta var þetta ótrúlega sko. Já, gekkjum. Okay, en allur þessi tími Uh, núna sem úrst þá búin að vera laus við áfengið og svona Já. þú erum þetta að funda því, þú erum alltaf verið afkarstað og hefðan hérna, gert mikill í músíkinni Já, það gæði fyrir, ég sko ég hef verið alveg ótrúlega heppin að vinna með alltaf flottu og góðu fólki, mm -hmm. alveg frá því ég byrjaði að vera svona þegar ég er 16, 17 ára gamað, þá var þig ert einu kominn í í í í í í hljómsveitum menn sem voru miklu miklu eldri en ég. Mm -hmm. En af því að ég hæði áhugað þegar að syngja svo naðs öðrversu musi, ég vildi ekki vera poppar sko. Mi mm -hmm. var svo margir vera poppar og ég sá engar mun á einum poppari eða öðrum poppara. Ég Einu. Eh, þóttur að vera gera góða hluti sko. mm -hmm. En Ég var svo heppinn að að mér langa að sýngja svona svona semi svona Sinaatra, Dean Martin og ja bara þetta var bara það sem ég ólst uh, uppi við og ég hafði áhuga á því. Mhm. Mm um, þetta var í náttúrulega alveg eikkur af hluta vegna var eitthvað byrjaði svo með hana gaggrin og þetta sko. Mhm. Mm og mennu fannst þetta var svolítið skríti en þetta var öðrvísi og ég hefði ég gert þetta í Bandaríkjunum þá hefði þetta sko í gegn og orðið sko eitthvað um huge sem maður hefði á hverjum sjónvarpshættinu af fáir öðrur. Sko. Mhm. Mm En það var ekki þannig hérna, hérna voru menn innan bransan sem að voru að spurja þessa ágættu menn sem að því miðru sömur fallin frá. Mm -hmm. Af hverju voru að vinna með svona villinsingi svo mér sko. Mm -hmm. Og þetta náttúrulega var þetta skrítið en, en það sem að ég gerði var að reynda alltaf að standa við allt sem ég stæði við. Ok. Á, það var eiginlega það grunda allra við. Og ég fór að slusta á það því að þeir vildu mér vel. Mhm. Mm Og til þetta með þess að það að læra. Og ég fór í sögskóla og ég fór að vinna með hæfinningar sem að ég tel að Guð hafi gefið mér. Mm -hmm. Og vinna með þetta. Hver er að það kenna þær að syngja? Það er náttúrulega margir sem að ég hef verið að, mm -hmm. hjá. Og sko, ég hef búin að hérna heima Már Magnússon og svo er að búin að eiga stórkórslega samstafn með Kristjánu Jóhannsvindir sem að er hérna svona búin að vera minn mentón og undarferðin ár eða verið stók gaman að vinna með honum og, og bara og, og koma fram með honum mm -hmm. uh, Svo náttúrulega kynist ég uh, sko uh, sko góðsögn í bandarkið tónustalífi í Don Randi mm -hmm. sem að gera það verkum að hlutindi breyttust alveg ótrúlega á mér mm -hmm. allt því fór ég var ég að finna með mönnu sem að höfðu unnið með mönnu sem að allir dá og dýrka sína að Dórandi, ég minna, ferillinn hans, hann er svo stórfenglegur, mm -hmm. var í, í kljónsins sem hefð The Wrecking Crew, sem var bara kljónsins sem spilað inn á allar plötur, allra stærstu stjörna í bandaríkjan. Mm -hmm. Og við erum að tala um, sko, Beach Boys, Elvis Presley, við erum að tala um Ækin uh, Tína Tönnu, við erum að tala um, sko, uh, Frank Sinatra, Dean Martin, og ég get Endalus, mm -hmm. Phil Spector, og það sem er svona magnað í þessu að, að þessi Don Randi hann náttúrulega við einhvern veginn svo skríti hvert kemist því að verður um á milli manna að ég kynnist honum vegna þessa mjöll, hérna annar mjöll sem er búðsett í bandaríkjánum uh -huh. hún benti mér á vegna þess að ég hafði svo mikið áhugað því að, að fá Nancy til Íslands. Fá var hann á þeim tíma 2004, þegar 5 þá var hann svo kallað tónnesta ráðgjafi fyrir Nansins í Natra mm -hmm. og hafði lofað hérna, Franks í Natra að hann skildi hugsa um dóttur hans mm -hmm. eftir hans dag Þannig mm að -hmm. þannig sem kemst í kynni Já, við hann Já, þannig kemst í kynni við hann Svo var það alveg saman hvaði reyndum hún vildi aldrei koma til Íslands Ok Hún bara, hún hafði eiginlega engan áhuga á því mm -hmm. Og það alveg sama hvað við reyndum. Við komum með bréf frá hinnum og þessum stjórnmálumann af Íslandi skilurum að hafa áhuga að fá hana hinga og það gekk bara ekki. Hún sagði bara alltaf ney, ég bara hef bara ekki áhuga á þessu. Og hérna, þá segir hann að mig að heru, þetta er bara gengur ekki. Það var nú bara gaman að við myndum bara eitthvað að reyna að byrja að vinna sama því að ég hef svo gaman að því skulur hafa áhuga á þessu að tegum tónlistar. Mm -hmm og síðan þá eru margar plötur komnar út mm -hmm. og það sem að hefur gerst sem að er náttúrulega verið algjörlega svo mikil heiðu fyrir mér að ég fengið að finna með bestum músikundum sem völuir á í heimin mm -hmm. og allir þessi menn sem er koma að henga til Íslands að spila með mér í Las Vegas Christmas Show uh, ég meina uh, sko það er ekki hægt að vera betri músikan þegar þeir mm -hmm. og þeir hafa sett þess sýningu á allt annan level heldur þekkist, mm -hmm. einfallega vegna þeirra gæði mm -hmm. og það hefur bara verið mikill heiður ja, mikill heiður og, og, og, og ég er bara þakkláttur fyrir það og mm -hmm. frábarta að geta líka bara gefið uh, íslenskur tónustar áhuga eitthvað sem er öðruvísi Já, einmitt, af því þessi tegunda tónlist er þetta ekki sem du kallar krúnera En þessi sýning sem ég er með, hún er allt annars eðli, sko. hún er mm -hmm. alveg í öllu, hún er alveg frá poppip í rock sko. þannig Já. að vi, við erum með sko, í þessar sýningu eigum við nú þegar við erum yfir 70 lög útsett mm -hmm. Það er málið og vera svo kannski með trommara sem er að lista við tíu bestum í heiminum og hann er að taka trommusólu í gamla bíu Þú bara gleymir það aldrei þetta þetta bara men hann var eins og sá við mér fyrir að sem var að spila okkur fyrir það þetta tón Brekklan þó að trommanna hefði bara verið einn á sviðinu þá hefði þetta verið flottast jólóttunga sem á. Ha. Já. Þannig þannig þá er þetta svona ég, hef veri ég verið heppinn. Þó ég hafi oft kanska verið gaggríndur að þá hefði ég verið ótrúlega heppinn að alltaf vera að vinna með góðu fólki þetta mm -hmm. hérna bæði hér heima og úti. En er það ekki samt að þú þú segir að það verið heppinn að vinna með góðu fólki? Býr maður að hafa ekki eingunni leita til sjálfvælu líka? Ef maður er jákvæður og góður í samskiptum og fólki finnst gaman að vinna með manni? Jú, en maður má samt ekki vera gleym að vera þakklátur fyrir það. Algjörlega. Það, það er nú málið og og svona auðvitað getur maður alveg sagt það líka, sjálfur, sér ég, líka. Mm -hmm. að sjálfvælja sé ég þakklátur sjálfur með líka. En fyrir þá frábara fólk sem er kringum mm -hmm og til dæmis svo þæg menn sem ég starfa mest heim, með heima núna eins og Kristján Jóhannsson Þórir Baldursson Vilhjálmur Guðjónsson Bjarni Sveinbjörnsson og fleiri sko strákar sem ég er búna að vera vinna með uhum. sem að ég tel vera einhverra af af bestu gænum sem við getum komist í hérna heima í Íslandi. Uhum. Þannig að þetta er áhugavert og fyrir utan það allir össi, allar þessi allar þessar plötur sem ég er búna að vera vinna með hugsaði sko skóla sem ma feri gegn gegnuteymar er að í stúðíó að syngja lög. Einmutt. Það er alltaf ný, ný nálgun og og man er alltaf uppkveðað eitthvað nýtt. Mhm. Mm Stundum þegar maður heimur óuna milli lappanna, man reikinn heima sem að bara ekki nóg undirbúður, að vera maður heim og ævi sig mm -hmm. svo kemur daginn eftir og og bara rennur við gegn. Af hverju þessi tegund af tónlist? Það er ég það er ekki bara þessi tegund af tónlist, ég bara er bara í alls konar tónlist. Nei. Þetta er en, bara en Er það satt svona Frank Sinatra já, já. og og svona þá tegunda tónlist. Þá getur sagt þér ákræfu. Mhm. Af því hún er svo melódísk. Okay. Já. Hún er hljóma mikil, melódísk. Mhm. Eh uh -huh. þar er frábær yfir frábær rútsætningar. Uh -huh. Og ekki gleymar því sko að, að bak lag er ótrúlega margir hlutir. Til dæmis svo hugsar kaum það er gætir sem að kannski skilja það að að lag er bara laglína. Svo er auð útsetningin í kringum lagið. Mm -hmm. það var, kemur varðan til hljóðfærinu sem eru kringu það mm -hmm. þú getur spila Strange Season Night bara með tríu mm -hmm. þú getur spila Strange Season Night með hundra manna bandi mm -hmm. þannig að þá kemur að því að, að útsetningin það þurfa alltaf að vera fínar mm -hmm. þannig að það er allur gangur á þessu alveg svo þegar þú ert að æfa opruðsöngu og þú ert að æfa arjur mm -hmm. þá ert þú bara með einu pínesta mm -hmm. svo lendur því að syngja þessa arju með semfarnir á Íslands og þá værtu með 100 til 120 manna band. Mhm. Mm Þannig að það er og all hljóðfarnir að tara saman. Það er svo magnað sko. Hvernig hefur verið hjá þér af því að þú er búinn að taka dalti mikið af tónlistarfólki í vetur og ma gerir þú oft ekkert grein fyrir því einn er kanski að halda 3-4 giggi í viku af því að hann er að spila svo mikið í jarðferðum og brúðkaupum og af okkur mm -hmm. annar er mest bara í stórum tónleikum. Hvernig er þetta búið að vera hjá þér? Ja, það þá ég sjái ekki jarðferðir sinn og, og maðurinn lifnaði við. <laughs> Nei. <laughs> Nei. Það er allt að gangur á þí. Ég myndi frekar segja að ég er, ég er verið beidd um að syngja jarðferðum og ég geri það. Mm -hmm. En ég hef ekki gert mikið af því. Nei, en ég meina kanskje þessi litlu gigg hefuru mikið, þá kemur tímabil sem maður mikið verið að biðja um að koma einmitt í brúkaup og svll. Já, ja, auðvitað þá á þí lifir sko. mm -hmm. Það er náttan það sem það stírst mm -hmm. Og Éitta þetta segir af því að ég hitti náttuna sko ég er nú búinn að hitta margar ég er nú búinn að singja með Stevie Wonder mm -hmm. og ég er búinn að hita kennast með Stevie. Ég ég gerði það 2014. Mm -hmm. Og þá sama tíma og ég hitti Queenie Jones. Fór heim til Queenie Jones með Don Randi. Og það var með það sem að með svo magna af því að fá eiginlega hætti að hugsa um allt sem er eitthvað gerast hér heima og hvað menn eru að segja sko við þú ert svona mann sem segir Og ég ætla að segja þér að það áfram og myndu það, eins og hann sagði við mjög ennsku There are no bad gigs, only bad attitudes. <laughs> þetta er <laughs> þetta sagði við mig og svo spurði ég hann svona í loking af því að þetta var náttúrulega mögnu stund að hitta hann mm -hmm. og þá spurði ég hann hvort að hann geti gefið mér ráð hvað ég geti gert til þess að vera góðu músikant. Og þá sagði hann uh, Möndu, það er tvend. Þú voru að trúa á Guð og æfa þig. Trúa á Guð og æfa þig? Já. Og, og það sem að myndi með þessu er ja. það að, að, sko, að trúa á Guð þá er að reyna að bera út eitthvað skona kærleika. Mm -hmm. Bera út kærleika til fólks láta því finna að það sé eitthvað svirði að það vilji vinna með þér. Mm -hmm. Og eitt af því að vera sko góðu músikant þá er það svo mikið atriði að reyna vinna með eins mörgum og þú getur mm -hmm. aldrei að segja ney, ég vinna ekki með þessum. Mm -hmm. Ég ger ekki þetta með þessum. Sleft því, þú að þú kemur bara með að tapa á því. Mm -hmm. En að segja já og fara og læra því, þannig verða menn góðir. Mm -hmm. Átti einhver svona eftirminnileg augnablík frá því að þú saðir í áveg einhverju sem að hljóma þig kannski við fyrstu Nei, ég held að, ég held að sem ykkur frekar þannig að, að þú spyrir aðra hvernig var að fá fyrir mig <laughs> Ég held að, ég neini, það er bara það sem að ég hef eins að, því ég var, þe að þegar hann sagði þetta við mig mm -hmm. það var ég svo meðvitað um þetta mm -hmm. og ég er alltaf svo meðvitað um þetta í dag af því að ég verður svo heppin að það er að koma músikantar sko, frá bandarækjum að spila með mér í, í þessari sýningu í gamla bíó mm -hmm. að fá svo allt í einu sko og nei trompetleikari sem er bara og ég fer að skoða þetta hann er búinn að vera með Phil Collins og hann er búinn að vera með Sting og einhver besti trompetleikari heiminum og svo er ég bara að hlusta á hann spila. Og ma heyrir hvernig hann er melódískur og flottur og og og mm -hmm. Þetta er skilt og, og af hverju er það svona? Að jú, þey voru alltaf að spila með einhverjum sem voru góðir mm -hmm. og alltaf að læra. Einmutt. Þar er má raðgjá vera þó ég mynd ekki sko, það er ekki til í mí að fólk, mm -hmm. en ef ég hefði ekki einu sinni Þá mm -hmm. myndi ég sannkoma hingað í vitan við þig og gefa mér vegna þessa ma lætir á þí. Mhm. Mm og ma getur ekki látið skoðuna sína öðru trufla mann í fagmerki í fag í þessu faglega. Nei, og það er ég vona að ég sé einn skoðað því að þú sagðir ráðana ef að ef hef, að ef hefði ef að ef mig og ég hefði gaggrað þig þá hefði ekki boði verið þáttinn. Ég vil alveg bjóða sko að það er eitthvað fólk hérna úti sem að ég er búinn að vera ósamála eða eitthvað. Ég er bara velkominn í stólinum samt. Já, auðvitað. Já, sko, þetta var að hafa sé ég var nú kanskje aðeila að hugsa. Já, ég var aðeila kanskje að hugsa að það að vera kanskje ekki að meiða fólk með skoðunum sínum. 100%. Já, það er að segja sko að ekki vera gagnrínna fólk að dæma fólk af því það lenti í eikuru. Mm -hmm. það er held ekki heldi ég ekki gott. Ég tel mér þekkjast nú of vel til að að í æðruleysinu. Ég er það ekki Ég, ég, sko, ég er reyndi að temja mig það Já. Já. Og það er svona eitthaldi hluti Ég held að segja að reyna að vera eitthaldi í núinu mm -hmm. Reynir ekki dálítið á aðruleysið og, og getur náttúrulega verið í núinu ef þú er tónlistamaður núna á COVID-tímum Jú, en þá er maður líka bara að bera virðingu fyrir maður er að bera virðingu fyrir sér að veru mm -hmm. Hún sést ekki mm -hmm. Við erum konur í þriði heimstyrildina mm -hmm. Við erum að berjast þau eitthvað sem við sjáum ekki og, og, og það er verið þá líti ég svo á að það sé mjög mikilvæg að hlusta á fagfólk mm -hmm. sem er búið að æfa sig mörg ár við því að takast á við svona svona vágest mm -hmm. og það sem er svo magnað við okkar fagfólki er heima og það byrja að rósa því það er frábæra fólki sem er að vinna í, í heilbyrðiskerunum mm -hmm. að þegar það hefur verið að segja eitthvað það hefur þ og þnú er verið að byggja okkur núna svona á loka metrunum að ég trú ekki held þessi veðra sé ég hef ekki trúið mm -hmm. því að hún eitra, ég trúið því að hún sé á niðurleið mm -hmm. þá er þess vegna því meira sko, svo mikið aðrið að ég og allir virðu þess að sótbarna reglur algjörlega, en samt ermaður einhvern veginn alltaf inn í sér bara jólatúnleikana sem ég ætla að halda Já, það er það bara er það, mannlegt sko. ég ætla bara að segja það er ekki ne <laughs> þetta líður svo ma getur ekki hugsað þetta svona. Nei nei. En peningalega bara. Jú jú auðvitað, það eru mm -hmm. er allir að tapa þar. Mm -hmm. Það eru allir að tapa þar. Það er mm það -hmm. er enginn sem feri gegnum þetta. Mm -hmm. Held ég, sem að getur ekki sagt að að hafa ekki eitthvað orðið myndur. Eitt mínút, 100%. Já, ég held það. Og það er bara æðrilegt hvenn er hérna fyrir konuna þína að uh, vera núna þyrir bara búsett að ísllandi ja það er bara örmunlegt fyrir hana að hafa ekki geta séð fjölskylduna sína get, í marga mánu ja. er nú að búa að opna kólumbí aftur er ekki jó jó þeir eru hérna ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig staðan er á þessu mm -hmm. en mér skiltst honum sjá því það er byrjað að opna allt hjá þeim núna einmitt. og það er spurning hvort að ég er veltað fyrir mér kort að eigi að fara þangað af því mm að þetta -hmm. er að koma þriðja Mhm. Mm Birgir þar sem ég veit nú þraki hvernig þetta virkar. Nei, nei, nei. En, en, en það eru allir meðvitar um það að reyna að gera sitt mm -hmm. er en, allir... en eru þið þið til dæmis ekko búna að, að, að ræða um því að nú er ma svona þóst ferðalögur er saltur eru þið að, að ræða um hvenær er þið er þið getið mögulega að fara næst til Gólumbýu? Já bara þegar að þetta er búið. búið Já. Já. Og því miður þá er þannig að hérna miði gerir mjög leiðilegt fyrir konuna mína hún er mikil fjölskyldu og það er mm -hmm. Og það er hérna skiluru oft henni hún þegar hún talar við fjölskylduna sína á, á Skype eða einhveru og, og, og þá er oft erfið þegar honum búna segja blessa eða að saknar fjölskyldu sinnar og Mhm. Mm Komur með veðurfari og svona. Og, það er æðislækt. <laughs> Nei mena veðrið fara hér er ekkert yeah. er er ekkert erfri hana að venjast þí. Nei er allta gott veður heima okkur. <laughs> það er allta 30 segti. Haði. Nei þetta kona mín er búin að ferðast svo mikið um heimin mm -hmm. og hún er eitt af því sko ég þraut fyrir, fyrir það að ég var ekki nokkulu ekki það sem ég var að gera þegar ég hef ekki kynst þessari konunni sko. mm -hmm. Hún er búin að reynast mjög alveg ótrúlega vel og er kallað besta sem Og mm -hmm. hún er búin að ferðast um Hún er búin að um heim. Mm -hmm hún hefur svo mikla reynslu sem efumæður í böngum já, já, og ja. ekki bara hún er og, og, og, og hún kom til dæmis hún var fekk, þegar að Sanktos var kosinn fórsett í Kolumbíu, þá vann Adriana, kona mín hún var að hugsa um markarsmál fyrir hann. og hann sendin er sérstakt þakkabref um það, að hann hefði aldrei fórsettir nema fyrir hennar tilstilli mm -hmm. og hún er frábær markarsmáliski og þekkir þennan brasa mjög vel mm -hmm. Það sem hann finnst mér svo til skrítið, að þegar hann kom hérna heim til lístaðans og var svona í hugað því að fara að vinna, það var í raun og veru ekki nægilega vel tekið á mótinni. Mm -hmm. Hvernig þá? Ég, að það, ég held að, að, að, að þá kom þetta, ég held á því að ég gerir mig fulla grein fyrir því, einhver hræðislu ótti við það að fá okkur að sem hafði annars konar þekking. já. Yeah. Vel, ég get aðallega sett þetta ef hún fengi einhverja vinnu hér í bönkum eða hvað hún myndi setja það hvaða fyrirtæki sem er hér á Íslandi á higher level. Er um það betri stað? Já, algjörlega, pott. Mm -hmm, mm -hmm. En ástæðan fyrir að spurða þig svo mikið um Colombia er mér er svo gaman af því að þetta er svona heimss af því ég er svo sammála því meira sem man ferðast, því meira sér maður að man getur ekki mikið verið að hafa skoðanir á hlutanum fyrir maður kemur vegna þess að maður sínar upplýsingar og einkuskunnar sagnfræði sem maður lærði í skólum ja. og síðan fjölmulum. Oftreið kennt til líbanon að það var bara auðvitað bara rosa mikið af venjulegu fólki í líbanon og æðislett líf og gaman er eina sem við heyrum er eitthu strið sko. Já, og, og ég... Ísrael og allt þetta sko. Ég man það þegar hefna... ég var strax langt og fór að líbensk líbana ekki líbenskan. Mhm. Mm mm -hmm. Veiðinga stað. Já ja, ja. Og það var besti kjökklunga sem ég minni ja, fengið. Líbansk mat er náttla geggjað. Já ja, sko. og, og ég man bara hvað maðurinn sem var að varð þar sem var frá líbanon. Mhm. Mm svo eyndist og góður mm -hmm. og og frábær. Það má að, að bara góða minningar er mér lípa nú þó ég get alveg tekið undir það því að þú talar um Kolumbíu að lípa eina landi í eyjunum ég að fara til mjög margra þar sem maður mætti gefi ókeypis í leigubíla oftar en einu sinni bara því að ég var ferðamaður sko ja aðalda í þissu. Sko. en á staðnum fyrir spurði þær svo mikið um Colombia. þetta er svo heimshlutir sem ég finnst ég veita lítið um af því að ég hef ekki komið hunga sko, Í því sem ég sé Suðurameríku það er þú ert kominn þú ert hinum með miðbaug og það er bara annars konar költur og þeir eru með annars konar eða, ég tel telmi svona vita nógu mikið eftir að hafa talað við fólk sem hefur búið þeir eru, þeir eru með allt annað annars konar viðhorf til alls konar hluta sko. Þeir eru mjög opnir fyrir mm -hmm. að dansa og tjá til el dæmis. Já, elska dans og tjá sig og hugsaðu sko menningar menningar síðirnir eru svo stórir uh -huh. og miklir uh -huh. og, uh, og, og og þeir eiga svo hæfir eitthvað rýtt fólki, þeir með sé svo bara hljónsveitir ég meina, hvað hjálpi þeir eiga svo flotta músikanda, uh -huh. að það er algjörlega stórfengjanda, sjá það og spila sömbundnar og, og allt þetta uh -huh. og bara á gera þetta út á gött uh -huh. og svo er þetta bara einhverju danssópa sem eru bara að dansa fyrir fólk, stúrkur og menn Eh það skaltan komast þersa. Já. Mm -hmm. Þetta er þetta er æðislegt. Já, er sé gott veður. Mhm. Mm og svo bara er fólk að tipsa þessa einstaklinga. Mhm. Mm það, það er deyr engir áhrif á það sem Og ég bara velti fyrir mér korti að ég ætti ekki bara að fara niður í Miðbæi og setja upp græfinnan og syngja. Og setja bara hattinn og að taka þetta fólk biliki bara styrkja gera sinn. Er nákvæmlega af hverju ekki það, Já, er, þetta er. það er nú eitthvað sem er búin að vera í því mér langar einmitt svolítið að fá hann í viðdal hérna að Jójó, jó. hann er alveg frábær. Já, hann er, er búinn að vera þar á neri í Austurstræti í öllu já, sko. já, ég meina áratugi sko. Ára tíu, bara frábær og, og ekki bara frábær musikannt listamaður sko. Mm -hmm. Og hann hann hann getur sagt þér ýmislett sem er mjög áhugavert og skemmtilegt. Sko. Alltaf á sínum stað sko. Já. Hann var alltaf mynd með þuttan á túrismanum af því hann sko sá á bara hérna vísətölunni sinni hvort að túristmenn voru leiðin upp eða niður sko. Hversu mikið komi í kassan? Já, bara frábær. Og Jóttó, ég veit ja. ekki, kort kallar hann sig Jojo, Jojo sennilega, Jojo. Já. sko. Er hann er frábær. Mhm. Mm Þú notað hann Mess Rodríguez frá Kolumbíu. Eða heldur birtu, ég ég, ég er ekki búinn að segja er það. Hamir Rodríguez er ekki bara og ég meina við erum að tala um sko, við erum að tala um hva heitir Sentrina, þetta Falko. Ég var í í í Molli með konunni minni mm -hmm. og, og og dóttur og við vorum að, að kaupa versla í jólagjafir. Mm -hmm. Þá fer ég inn í búð þérna dólfsökkja bana. Mm -hmm. Svo þegar ég kem inn og þá bara koma hefna, verðir og loka hurðinni. Mm -hmm. Og ég segi svona grínu konar mínu að það er svo famous. <gryllt> <gryllt> þá var færká að kaupa sér jakkafutt. Já, það er svolítið. Já, og ég hittar og ég var mynda á okkur saman. Það er það verður gaman að senda að það geta leitt fólk að sjá. Og það hýtti að það var nefnilega sko, rétt fyrir heinsfinnstæri 2018. Og þannig þetta var hérna jólin 2017. Mm -hmm. Og ég er hærna í Kolumbíu. Mm -hmm. Og hitti Falcao. Mhm. Mm og þá var hann einu mynd að tala um hvað íslenska landsliði í fótbolta væri öflugt og ja, það keg... er ervita að mæta þeim. Einmilt. Hey, Geggja. Því þau sem að fylgja sig í fótbolta á var á lengu tímabili bara besti og þektasti leikmaður Kolumbíu. Já ja og svo leika þeir spila allir með hjartan. Og, og ég var að sko fyrir því mm -hmm. Það var ekki alveg víst að þeir kæmust á mm HM uh, Þá, þá var þeir að spila móti Perú mm -hmm. Og þeir urðu Þeim duðu í afteflið Þeir mátu ekki tapa leiknum mm -hmm. Og þeirra lengur var Þá sást ekki ræða á guttónum Nei mitt <laughs> Herðu, svo er ekkit annað það með að Perú menn, þeir skora Það er bara á 7000 mínut okkur mm -hmm og það er bara döða þögnar það heyrist ekki neitt nema leikunum heldur áfram svo jafnaðir og ég ekki sagt er eitt það sem að kona minn á uh, bjóð í, í bókóta mm Ha -hmm. trilltist allt það fór allir út á götu á fagna alveg brjálaðastlega faglaði þetta svo allt er inn aftur og svo endaði enda bara eitt eitt kó, og þeir komast áfram Hefur verið sko af því þeir suðurameríkum eru notaðir fyrir að vera fótbolta tryltir. Já ja þeir eru það sko. Hefur verið í Kolumbíu og þera hávar mer í gangi eða? Nei, nei, ég, nei, nei, nei. ég var hetta hérna heima þar sko. Já. En það sem að mér fannst magnað þisu, <laughs> það sem að mér fannst eina magnað þisu af því að ég er vin úti sem er frá Argentínu. Mm -hmm. Og þera þera hérna þá komi að daginn að Ísland ætti að, þetta að mæta Argentínu í undirkeppninni eða sem samt Þá fór hann að slæja með, sko, sagði, við myndum nú heldur betur, sko, taka okkur 5.6.0 sem að hefði kannski getað gerst ykkur tíma fyrir okkur árum. En ég sagði við hann að það er því algjörlega útulogu að það er svona okkurri. Það finnst er að eru svo skipurlæðir. Alkjörlega. Þeir munu ekki gefa ykkur sjens. Nei, nei. Þeir munu elda ykkur uppi þeir hafa miklu betur á þól, mm -hmm miklu myndalæri stærri. <ljum> <ljum> og hérna. Og og og hérna og þeir munu það verður óvænt úslit. Mm -hmm. Og og hann sagði hvenær er þetta fara? Ég heldi þetta að fara jafnvel. Ég, ég sagði það. Þú gerðir það? Já. Og þá hló hann náttúratlega. Hann hló náttúratlega ekki eftir leikinn <ljum> sko. Nei. <ljum> nei nei. Og hérna og eins og allir vita. Þeir fór... faraðu á leiki í í, í Kolumbíu? Nei, en ég er að fara á leiki í Madrid. Þeir kona með bjó í Madrid. Já. Þá fékku fékki hérna frímið alltaf eftir Madrid leiki. Ó, ég sá stórra leiki sko. Ég elsæi sko Real Madrid vs Barcelona, Real Madrid vs Manchester United, er Manchester United var Manchester United sko. Ég, ég, ég, ég, ég, ég. Og, og og og svo fór ég að sá Real Madrid ba í München. Og svo sá ég Real Madrid Galatasaray. Og Þá, þú hefur verið fastagestrur Já, um ég, á ég var með passar sko. Ég komst að alla út af bankann og samt að þér að þeir eru styrttar aðalir ja. sko. Já. Þannig ég var sko, ég var með einkastæði undir samt samt í Bernaéu. Ah, gegg. Það var að passa nóg leiðina. Það var þetta. Þetta var, hún, uh, þetta var 2013, 14 og 15. Er, er, er Ronaldo kominn í Madrid Já, já, já, er Ronaldo flottasti fótboltalekkur sem ég var þegar að Real Madrid tók á móti Barcelona. Og þetta töpum reynta leiknum 4-3. Það var rosa góður leikur. Veistu, það? Það er eitthvað flottast í fótboltaleikjum sem ég hef séð. Það var rosa leikur. Ja. Og, veistu, það, og meira sæ, að segja er það svo svolti magnað þegar man er að svona leikjum, það, sko, það er 80.000 mann eða 90.000 manns á á leikvöllunum. 86.000. Og það sem er svo magnað við þetta að þegar að það er alþýr brjálægur. Það er alþýr <laughs> <laughs> að kvetja sitt lið sko. Svo þegar að kemur háleikur þá var allt líka rosa að, að bara næsti sitt þá er að koma með næsti heima. Ja. Og hérna íma hafa var svo gömul kona eða gömul hún var ekki áttræð. Mm -hmm. Og hérna hún var með fjölskylduna sinni. Og hún var alveg brjálð, pínu lítil. Og alltaf þessi maður <laughs> og svo svo hérna eh hún var eitthvað af spansku maður og annan tíma svo hann bara með litlu börnum sem að gefa borða hérna það er svo ekki ástri í það það er eins og spænskumælandi heimi, þeir bera tilfinningarnar utan á sig sku. já, þessu, þeim, þetta var svona þetta var skemmtileg, sko, ég byrja gaman sjá þetta og, og hérna, og, og fólk er að koma að þetta er gaman og það er ekki allir sem hafa endilega gaman að fótballta eins og bara stemningin að vera þetta já Hon er mögnu hlusta mm. söngva og, og, vistu, og bara sjá upplifa þetta. Mhm. Er ekki fyrst núna sem við sjáum í alvörunni hvernig það er að vera með áhorfundalausa leiki menn finnst eins og sko það er meira mistökum og svona því menn þurftu með allt þetta fólk þá er eitthvað einn einbeitingar lefile hærra og að bröðr verið sísku. Já bara það segir bara þanna sérðu bara hvað lífið er mikis verið með fólki. Mhm. Mm hvað það er í raun að vera fótboltin er ekki ná, nálá mm eins og það er vert með áreindum. Það vantar stemninguna. Já, og þá kemur líka þann í leikmenn að þeir sjúna gefa meira af sér meira sína já. sig sko. Og þannig hætta leikur verður skemmtilegri fyrir víkið. Ég heldi fyr... sami máli og því en það er fyrir að koma að því að það er fyrir að koma. Það fer að, að, að koma því. Það fer að koma því. Við erum bjartsýnir menn. er hvað, er, hvað er hjá... að taka eitt á einu. Já, já, ég að ég ætla að bara að halda því áfram já. og og reyna að vanda bara í, í, í því sem að mér bera, ég hugsa mm -hmm. um fjölskyldu mína eins og ég get og mm -hmm. halda róminni, ég held að það sé aðalatrið halda rósinni halda rósinni, það er kóðupunktur ja. býða aðeins, átækta fara eftir þeim svoftnándareglur sem að vera býðja mennum að gera, mm -hmm. vera með grímu vera með hanska áferinni búðir mm -hmm. þar sem ekki að þetta halda tvekja með þetta fjarlæðum mm -hmm. þvó sem velum hendurnar þegar maður kemur heim þvó sem um hendurnar mm -hmm. En í tólnustinni, er þetta hérna er þetta semja eða er Já, það... ég, ég er að koma út með plöturlaug sem er með laugum eftir sjálfa mig okay. og aðra reynda líka Hvenær? Það er nú eitthvað að koma út núna sem a, eh, ef að ef menn hafa á að fara inn á Facebook síðan mín að sjá eh, heyra lagið sem ég samti á samt félagi mínu Don sem heiti The Rosa Time mm -hmm. Þetta er fallið barlega og er eiginlega svona, svona brottvei tengt okay. Það er mjög gaman á því og Og svo er að koma út annar lag eftir mig sem að heitir uh, When You're Alone sem When okkar skipar á velvið og það er magnað að þessi textur svona samtíð lagi, þá er náttúrulega að þeir í samtíð lagi þá samtíða ekkert með einhverja hugmynda um texta heldur, bara samtíða mm -hmm. þannig ger ég það, ég býti svona stróktúru því, ég bara sem lög og svo bara byr, meðan því þá býð ég einhvern sem að kann að gera texta, gera texta mm -hmm. og, og hérna þann Svo þegar þetta er að út á þessum tíma það heiti When You're Alone það uh hugsa hvað eru margir að raunum í dag sem eru einmana uh -huh. og Það er þá textin eitthvað um það eða? Nei, ekki dendilega sko okay. en, en þetta er svona ástætt texti uh -huh. en fjallar svolítið um það hvernig það er að vera einn getur uh -huh. verið erfitt uh -huh. og þá er ég mynd að hugsa um þessum tímum það sem að eru rosalega margir alveg pottitt einir 100% og hvað Það held ég sé mikið rétt að ef að man hittir fólk að koma vel fram með að, að láta þeir líða vel. Mm -hmm. Því að þar er margur sem líður illa og þolar ekki það að að verða fyrir einhverri svona óþægilegum uppkomum. Mm -hmm. Því að þar er margur sem líður illa. Það mm -hmm. er bara þannig. Þannig að... sáðuðu mér ég ekkert þiam taland um þetta að, að því sumir sem upplifa kvíða og svona vilja bara einangra sig og vera einir en þú sagðir eitthvað um það ef ég man rétt að þú viltir helst ekki vera einn þegar og værir þú varst hræddr um að fá kvíða þegar og væri einn Jú það er það þar sem að ég áttra að segja sko það sem hefur nú kanskje líka fellt mér í þessu vandamáli með þanna kvíða að oft starrei ég á að fara að gera eitthvað þá að vera með fólki sem ég treisti Þannig ég, ég er stundum háður öðrum, sko, mm -hmm. út af þessu og ég er svona að reyna að vinna í því. Mm -hmm. Maður er manns gaman. Já, og það vil enginn vera eitt, sko. Það er alveg hárvægt, það er hárvægt. Það, það er náttúrulega málið, sko. En við þurfum að bara halda á fram og reyna að gera það sem við getum og, og, og vanda okkur og, og koma vel fram eða eða er eitthva er er eitthva meiri skjalaboð að láta það vera lókuorð koma vel fram við kortanna og vera góður við kortanna. Jú, ja þetta er náttalega þetta er náttalega hlutur sem við heyrum nánast á hverri minnsta dag. svo þurfum við að bara reyna framkvæma að það eins og við getum. Mhm. Mm uh, ég er fyi með daginn þá fór ég búð og ég lendi því að það kemur bara venjulegur maður og hann lappar illa nánast kyss sem ennið. Mm -hmm. Og ég segði við hann að að hann þurfi að átta á því að það er grímuskylda og menn eru með hanska. Þetta var ástæðan fyrir því að að við erum að gera þetta því við lendum í því að að, að mæta svona eða eitthvað þá getum við smitað kvott annan. Mm -hmm. Svo því ég er í búðinni og sé að það er engin annar í búðinni með grímu eða hanska. Mhm. Mm þá varan alveg brjálægur við, við, við kassan. Um Þar að ég tala við hina. Okay og þá fór ég um eftir að hugsa að ég gat þetta bara við hann en mm -hmm. súna var miskinningurinn mm -hmm. að halda því fram að ég hefði verið að beina þessu til hans mm -hmm. sérstaklega ég okay. hefði gert það við hvað sem ég gerði það við þig en ég lærði dalti af þessu mm -hmm. ég lærði að það sem ég lærði af þessu er það að maður að halda rósinni mm -hmm. og, og bara þaust reyna að vanda sig mm -hmm. af því að ég er náttalægt salti misti mig við það ég var að segja um þetta þetta því að Ætla. ég er hræddur við það að fá þessa veirur mm -hmm. eins og svo margir aðir. Mm -hmm. Þannig að, að það var ekki það alene Þetta er líka bara einmitt og þetta er líka bara rosalega góð allt þetta tímabili rosalega góð ævingi í að setja sí í sporannara því við erum kanskje öll að koma frá mismunandi stöðum veist, og hérna og bara eitthvað einn svona einmitt þar er allir undir áhrifum að þessu en bara reyna hérna já, að reyna að eins og hægt er þetta, ja. ég að það sinna bara grunda að draðrið og, og, og ef maður ætla að hafa skoðunar okkur mm -hmm. verður þá að minnst okkur til að búna að kynna sér Láta það að vera lókur ef <laughs> við ætlum að hafa skoðunar okkur verðum <laughs> búna að kynna okkur ja, Það er kannski svolítið mikilvægt Gaman sko. að það heim Takk að fyrir að bjóða mig Takk, takk fyrir takk mig